قران محترم واریدوں کو د مولانا زین اللہ سے دو ابتدوار تفسیر قران دا 102 نمبر کی سیٹ چې په مسجد امیر مہیہ محلہ خټک سولډیر کې او ستمبر 2008 کې شوه ده دديده ملایدو پته یې ساته ای اشعادی توې د سنت کې سیټ اینڈ سیریز مارکس دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین ټوک جنگیر ورو سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 قل ما اصلكم عليه من اجر و انبي عليه السلام زنوارم تاسو نه پدیبانس اجر دین بیانومه ترې تاسو نس نوټونا اوټونا نغوارم قل ما اصلكم عليه من اجر اوټ غوارن وایا ناله جوړوم پول جوړوم سړک جوړوم رو جوړوم بیجراوالما دبدع ادا کار کوم دار چنه خو کولې شم څنګه تیر شوی کال زمونږ بشاري د هلکی حضرت مولانا تاج الدين جبل سیو پپله هرقا انتایي خ کارو نه کړو ننور امنه غانو امپیه غانو به ترين روډونه کالجو ناسکولونه راته کول وګرو خلکو ته وې د هکومه یو دنیا دایندلکی دا زمندلکوما ما. دا نو مالو وټراکی خداموځه د اسلام را علماء او شریعت را علماء په اسلام او شریعت نه راځي قل ما اسالکم علیه مین اجر وایا ای نبی علی سلام زنووالم تاسو نا پدی بانی سازرا الا إلا من شاء يأتي إسمًا منقطعًا مگر من شاء سوچي غواळी وديني سي خپل رب لالا رو ولاد اللي لارت اللهش كي يا زن غوالم تاسو نه اجر زن زغوالم اجر د تابزارې د آچا چې زماده واستره ایمان روانا وتوکل على الحق وتوکل على الحي الذي لا يموت وتوکل اوزان سبارا. عَلَّ الْحَيِّ الَّذِي فَجْوَانَ دِي آغا <آغزاتا> ذاتو الْحَيِّ الَّذِي لَا تَفْضِي هميشه ژوند دي, دي. صاب رحمت الله معنا کولا الْحَيُ جو زنده هه نه مرنده هه الله باندې مرګ ناراضي وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ او ځان پاره پغه پا هميشه ژوند دي ذات چې مرګ په ناراضي مرګ په چا نه ناراضي فَاللهَ أَمْرُهُ نَرَاضِي خذا الله ذاتي په الله امر ناراضي دا الله نه الاو کلو نفسین ذائقت الموت و ثب به حمدہ او پاکی بیان واسره سای ندا الله نہ او کافری الله پغناونو د بندگانو خبر لرونکې ذات ذات او کفابه به بزنوبی عباده خبيرا او کافری الله پغناونو د خپل بندگانو خبر لرونکې الله ته پدرا کو کومه گنا کړي الذي الذي اغذت خلق السماوات والارض كي پیدا کړی اسمانونه او زمکه او ما بينهما او هغه چې د دې پمن سکري پشپګورازو کې ثم استوى على العرش او استواء کړي په عرش استواء مطلب د الله کنټرول دی په عرش باندې د دې مخ کې مونږ نه مانی ذکر کړی وي الرحمنو رحمان ذات دی فس ال به خبيرا تاسو کودا خبره کې د خبر لرونکينا کی کوم کړه دا بارکه خبر لری دا غنه تاسو کوه یا غواړه د الله نه خبيره او به مې خبردارو چې سوال کې کوه دا الله نه غواړه د الله نه جړه الله ته فسأل به خبيره الله دې خبردارو و اذا قيل له مسجدول الرحمان چې کلا ویل شي دې ته سجدا کوه مهربان باچا ته دي سو یو الرحمن انسجد ایا مون سجدا لما اغسطت اج تیم ته حکم کہ وزادهم نبورا یا تیدلرا نفرتنا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت ونوال دی اغزاتہ پاسمان کی منزلنا یا پاسمان کی غد ستوری او غرذولی پدی ک انور پلکی دن کے او اس کو میں رنا کو ان کی ودادلا چکڑی دہری وہو الذی جعل لیل ونهار او ولادی هغه ذات چې ګرځولې د شپه ورزا خلیفطن د یو بل ناروستو لمن دا پارا د هغه چا چې را دکې چې نسيه واخلی او غواړي شکر کوولا وعباد الرحمن او د دې دنا مخه ذکر وکړو چې دې دنا د رحمان ذات نه نفرت کوي نو او ته د عباد الرحمن هغه او صاحب ذکر کوي وعباد الرحمن و عباد الرحمن او دا ډیر لوی لقب دیخه دا رحمان ذات بنديگانو و عباد الرحمن خاص بنديگان د مهربان بادشاه تقریبا 3 ځله شپږ او 7 د مؤمنانو ذکر کړي تدیدنه په دې آياتونو کې هغه سپاد ذکر کړي حلم تواضع مداومت په موزونو او تهجد او عذابونو نه یارا ای اعتدال توحید او دعا دا پتنه او دا فساد نن لره والی دا زینان اجتناب دا دروغ و دا مجلس نه احتراز دا طول سفات ذکر کئی وعباد الرحمن خاص بندگان دا مهربان بادشاہ دا کم خلق دی اللذینا یمشونا چگردی پام زکا حوانان پا نرمی سر گردی نرمی که تکبر پا کنی حوانان پا شریط طریقی سر گردی دل حسنگ طریقی سر گردی سورة الوقمان آیت نمبر انیسو گو رے الآن تک یہ پیت دا گرزی دو ذکر کری ہے سورة الوقمان نمبر آیات الآن تک امس آداب بیانی گی اخلاق بیانی گی وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ مَكَگَوَا آنَنْگِ فَوَغْدَ خَبُرُ خَلْقُتَا ځکه خلکو سره خبره کوي دا چې صرف پاننګي باندې او یو طرف دیو تر هغه غرموري نه مکمل متو توجه کیږي غواته واناتم شی فیل او مگر ذا پمځکا پلوی ناسرا چې دا روانې ته پلوی ناسرا وختې پیمش کې میا نه روي کې وپاربطار کې نډیر پتی چې تم منډې نډیر پما دا نډیر زیات او نه زیات نیګه داسې او چې ګرځي دل نو مقصد دې ستاسو ګرځېدو د دین کاری او چې ته خبرې کوي نو خبرې په سهي طریقې سره کوا په تکبر سره مکو او تکبر د خبرو علامت دی کدی په اردو یا پختو کې خبرې کوي نو هغه اور په پښتو کې بديلې جاي هغه مشکل الفاظ په کوم غټ مشکل الفاظ کره د انګليش الفاظ خلکو د بازارنا مالک خان جوړي او و عباد الرحمن الذينا یمسوونه <يمشونا علال> عرض حونه یاره ببیګ خوب نراتو تو, تو پلیپته <حونا> او را باندې اوړ م را وړی دم ټول ن م شو کړی ده و بعد دا راحمان داې غ خپله هغه چلاکی خلکو تخ و بعد او راحمانې الذينا یم شوونهل ار ح یاره روجیېسم رودو سره می دا کله لږ لو یلو کېږي او تاتهګوره دی ماتهدي ګوره فا عباد و رحمان خاض بندگان دا محربان بادشاہ اللذین ها کسان دی یمشونا چگردی پد مکا پنر میں سرا و ایزا خاطبهم الجاہلون چکلا خبری کئی دا دی سرا جاہلانا دیو تو اسلاما یو مطلب دا چې دیو جاہل تر لن نچائیو یا سڑی جاہل دی نپوئی دیو تو سو اسلاما سودادم من القول پورا خبرو تو کې په خبر پوئی جی په سلامتیه خبر هوت کئ نو موږ کې د دې د راز عمل ذکر کئ نو اوس د شپې عمل ذکر کړي د عباد الرحمن د شپې ترتیب سی یا والذینا یبیتون لرببیهم مکی و در دې دی ګردی پاجیزه تر ګری تکبر نکئ اوس د شپې دانه ټوله په خو بو نکئ اه تاسان چې پرونه یقبل رب لرا پس اجداو پاولاړه د شپې په کیسه کې را فاسي الله تعالی دے الله پر یاد کئ او دا دا صحابو صفاتو قائمون باللیلی وسائمون بالنهار دا رضی اکسر رو جی دا شپی اکسر رو لاغ او زمونګه نائمون باللیلی و آکلون بالنهار دا شپی خوبونا او دا رضی خوراکون لستیما والذینا یقولونا او آکسان چوئیو دو آگانی غواری ربنا ای دا مونگ ربا اصرف عنا عذاب جانم وار ای دا مونگ نا عذاب دا یقیناً عذاب د جهنم کان غرام اډیټانوالا ان سات مستقر و مقاما یقیناً دې ډیر ناکارازېدارم او زيره ډیر کېدو ولذینا اذا انفقوا او کسان چې خر... خل خرج کیا خدای حد نه ری دل نه کیس مطلب د الله او د رسول د اطاعت نه بل ځکه مال نه لګیو ولم یقطروهم ټیان کیا بلکې د الله په دینه لګی بې دړه کې لګیو وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا او پميان د دې کې برابر بل نه ښه ولذين لا يدعون مع الله او دا ها که سان دي چې نرا بریدا لاسره نورځا یا نو ولا يقتلون النفس كت قَتْ قتلم نکي ها يعني عباد الرحمن بقتل قتال ولا يقتلون النفس او نو وجني اها نفس چې حرام کړې الله مگر سات سره ولا يزنون دي سي نام نه کوي عباد الرحمن بدينه نه کوي ومن يفعل ذلك كذا دا کا رکو يلقى اثاما مهما مغبشي د سزا ده ګنا ترا یو دعاء له العذاب جدي کی کیدی بشیدې له عذاب پردہ قیامت او هميشه وې پدی کې ذلیل کلی شوې الا من تاب الله تلار کولا وې ورخه کو ګناونه دیکړي دي تکبر دیکړي دي zinaونه دیکړي دي او شريك نکړې دی الا منتابا مگر چا ته به ويستا ایمانې راوړ او عمل صالحان عمل وکړو په طریقه د نبی عليه السلام په ولایکا یبدل الله رضا کسان بدلږي الله دلب د دې په نیکو سره الله بہت غناونه ګور په سره بدل کی حدیث پاک راوې کنا د قیامت پرد به یو کثر اوستی شي داغه کبایر غناونه به یو طرف تیده به توبه دنهبره تغایر ته پوسه کېږي که تا دا ګنا کړې وای دی وې دی سوچ چل بون دی نه چیم شنه میرا کړی آو الله کړی مې دا دی بسخ پرېشای شي چې دا ګنا هم کړی دا الله دې بندم پرېشان کړي دا دې نه کو په دې مې تاره نه کې دا دې ګنا په دې مې نه کېري کړی مرا دې د کې به 10 سا به لګوالی دی په یالله پاک بلاکاتی بنوري مګری ښا الله وي دا هاي پسند نه کېږي چې مسلمان شریف را دي فضا هک رسول الله نبي رسول الله وثر صحابو مخندل بیا که صحابو دا حدیث تعبیرو دا بیا کړي غي موترخان دي دي نو که تعبیرو تبه تعبیرو بیا کړي غي موترخان دي او څو محدثینو مونږ تعبیر کړي غي موترخان دي مونږ چاته بیان کړي غي موترخان دي دی حدیث روان دي وال او ومن يفعل ایلا من تابا مگر چاچ تو بوستا ایمان روڑا عملی اکنیکا دا کسان بدل بکی اللہ بدید دے پنیکو سارا وکان الله غفور رحم اللہ کم ذات دے الله اللہ بہنکے رحم کنکے ذاتا ومن تابا چاچ تو بوستا وامل اسوالحا عملی اکا صالحا وینو یتوبو الله امتابا او دا کسور گردی اللہ تفور دو سارا والذین لا يشهدون الزور او دا کا دی نه حاضری کی دروغ تا تا دروغ مجلس تا نو ور دی و اذا مروا بالغو مروا کراما کی کلا ورتیری کی پنارواو نو ورتیری کی جان ساتن کی تا غین ازانو ساتي والذین اذا ذکروا بآیات او کا سانو کی کلا بیان کرشی دیلا آیاتون دخپل نو سګي راپدات کې کی کیږي نه خا... ها قرآن خو ورې ووري... نو لم يخيرو عليا ثم و اميانا نو پريوزي په غيړاندو کانو وكانا... بلکې تفکر ته دبر په کې کوي كي... سوچ په کې د عمل کوشش به کوي كي... مونږه قرآن ورې ده نلصپاري پورا يتلسو... أسنا... شو یتل څه اسه نه چې مونږو پیغام نه و کوونکو الله دې موږ ته عمل کولو توفيق نصیب کړي کی... والذینا یقولونا نو پا دی پا نارواو کارونو ورتیری کی عرصونا دی سنماغانی دی دي چنگ تا کور مجالیز کی رغیبت مجلس دی مرو رو کراما دی دی زانو سا تیو روزی تینا واللزین یقولونا او دا کسان دی چوائی ایر با زمونگا او بخی مونگ لرا دا بی بیانو زمونگ او داولاد زمونگنا قر رتا یون یخوال دسترگو شیع اللہ موند دی بی بیانو کیا دی اولاد کی دسترگو یخوال را کی زګر کله کله بیبی می اولاد می خو دفتر کو یا خوالي ني سر سر درد بیا داړي غولاد نه پرېشان بيا واجعلنا او گردد مونږ د پاره دا پریزګارانو پېښوا اولایکا دا کسانو وربطري دي ته بنګلي په ثواب دا دي صبر وکړه دا تیرشي صفاتونه بجړاله ويلقون فيا پېښ کولې بشديده په دې جنت کې په دې بنګلو کې اغه مبارکه او سلامتیه خالدین و فیادی و پدی که همیشی حسونت مستقر و مقامان دا بنگلی زید و سیدو او زیر دی رکی دو کلو آیا اے نبی علیہ السلام ما یعبو بکم ربی لو لا دعاو کم ما یعبو بکم پروا نکی یا ما یعبو بکم سپروا بکی اللہ فازاب استاسو لو لا دعاو کم کنوی عبادت کول استاسو اللہ لرا اطریقه ده عباد الرحمن سرا خطاب دی مؤمنانو ته نو پس تاسو یې انکار وکړو د طریقې د عبادت نه نو زرد کی عذاب بتازو پوری اونخه لې فصو فیکونو لزاما نو زرد کی تاسو پوری به اونخه لې عذاب یا بلمانه قل ما یا به بكم وایا پروا نه کوي یا بسو کی پروا الله په عذاب ستاسو بلنا ستاسو دا اللہ کی پس تاسو ک نو بلنه تاسو د الله په سختو کې پسته تاسو شرک کوو رسو ده دینا نو زردی چذاب بتا دو پوری ان خللی دریمه معنا قل و یا اے نبی علیہ السلام ما یا به بكم پروا نکی الله یا سو پروا به کی الله باذاب تاسو دعوت دا الله تاسو لره توحید ترپتا نو تاسو تکذیب کو دا دعوت دا الله نو زردی چ تاسو پوری ان خللی عذاب بلا معنا قل ما یا به بكم سو پروا یا پروان کی الله تاسو ته په باخنا کوله ک نوې بل نه تا ته غیر الله لرا حاجهتونکو پس کارو کو تاسو په شیر کول سره نو زردی تعذاب با تاسو پوری اونخلي پسورتل پرقان کې هغه دلایل ذکر کول په دی خبره چې برکتونو والا یوا د الله ذات زګه آغاز نازل کړي د پرقان د اسمان او د مکو مالک هغه دی برکتونو والا هغه برکتونو علی دی الله ای پی امبرا صلی بردیرسنا ور درکلیووا برکتونو علی دی الله وګورم مصالح سلام علیکم کتاب ورکو برکتونو علی دی الله داغ غروری دا سر ملګری کو برکتونو علی دی الله قومینو هی تبا کو برکتونو علی دی الله ا دیانی تبا کو برکتونو علی دی الله سمودیانی تبا برکتونو الوالدی الله دا کنه کوه علامه دا غیبات کوا هغه ته جلا کوا برکتونو الوالدی هغه ذاته Tale sub khuli suri garduli di برکتونو الوالدی هغه ذاته ووش به Tale gal le par da او پتا خوب را ولي الله دی هغه ذاته برکتونو اله دی اغازاته د بارانه مکیه غانې راولی برکتونو اله دی الله هغه اوچس مکتا ازه کایه برکتونو اله دی الله وګور یو زید و دریابونه دا وان کړي برکتونو اله دی اغازاته انسان د وبونه کو پیدا نو وی غرزولو نسب والا سورګ نه والا برکتونو اله دي اغزاد ز مک آسمان پیراګړي برکتونو اله دي اغزاد آسمان کی غړسوري پیراګړي دي نو هغه تر تعلق جوړکا بیا او ہدایت باد الرحمن ذکر کا تی شوارا مکی صورت دی صورت تی شوارا مکی صورت دی پنوزول کی اوسل وهتم نمبر دی نازل شوې رستو ده سورته واقعانا او په ترتیب د سوراتو کې پګیشتم نمبر دی نست رستو را سوره فرقانا په مخ کې سورته داوا ذکر کړه تبارک الذی په دې سورته کې تسلی ذکر کړي نبی رسول الله تطا یا مخ کې سورته کې ترغیب ال القران نو سورت شورو شو شوروکې پترغيب ال قران سره یا سورت الفرقان کې ذکر وکړو جناب رسول الله تخلق جادوګر ویلو نو سورت الشورى کې ذکر کوي چې موسی عليه السلام تم خلکو جادوګرو وي یا مکه صورت سورت کې ذکر وشو لا اسالكم عليه اجر نو سورت الشورى کې 3 ذکرات ذکر کوي لا اسالكم عليه اجرا یا مکھ کی سورت کې لفظ د ولالت ذکر شو او کرتا نو په سورته شوارا کې ذکر کیا یا مکھ کی صورت کې فنبیر السلام د مشرکین اس او استحزاز ذکر شو او سپتی سورت ذکر کئي او د مشرکین او د اعتراضات او جوابات یا مکھ کی سورت ذکر شیو فقد کذبتم نو پا صورت شعرا کی داغی دفارا امسل ذکر کئی یا مخ کی صورت کی احلاکت دا منکرین ذکر کا نو پا دی صورت کی محلاکت دا ذکر کئی یا مخ کی صورت کی دپل شبہات ویو کا نو پا دی صورت کی تسلی ذکر کئی یا مخ کی صورت کے ٹوکی ذکر کے دا مشرکانو نو پدی صورت کے اغوی دا تخویب ذکر کئیو حاسن دا صورتو پدی صورت کی دو مضامین پدی صورت کی دو مضامین ذکر کئی یو دا چنجات اللہ تباہک و تعالی مومنانو تور کئی دو دا منکرین اللہ تباہ پدی دوالو مسلو بانده او واقعات ذکر کئیا چو کم مننکیو اغیط اللہ نجات ورکا چې کم نمننکیو اغیط اللہ پاک تباکا پدی پا سورت کے پانچ ہزار پانچ سو چالیس حروب پدی سورت کے حروب پانچ میم تلک آیات الكتاب المبین دا یاتুনা دکتاب خارا المبین شیخ کارا بیان کو ان کې د کوم صورتونو په کې کی چې کتاب سفت مبین ذکر شي پای کې زیات ترسی ذلائل نقلیه او دلته ذکر کړي واقعیات دلته د واقعاتو واقعات فیدرا دلائل نقلیه او نمونید عذاب او تسلی لا علک باعی عن نفسک الا یکونو مومنین آیاتو وجنا چی دیمان نرولی ننزل علی من ایا تو وجنه فلزان د دې وجنا چدیمان راولي ان شاکو غرمون نزل الیم من السماء ایا تو غرمون پزور باندې ایمان نورو بارومون پدی دبرنا بارا من السماء دبرنا ایتنخا فرزلت اعناقم نشبا ستونه د دې اغله عجز کون کی یاد احنات مراد غ مشران د دې یا ډلې د وما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ من الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ نَرَاضِي دیتہ سیا دا زمیں ربان باچارہ طرف نسنوی محدسین یا پ نزول کې نوی یا یاد دی په ګمان کې نوی الا کانوا ان همورذین مگر وی دا اینه مخळ्या فقط کذب نو دی تکذیب کړو وا پس یا تیم زر چرابش دیتا عاقبت دا سوچ دی ور پوره تے کولا او لم یارو آی نګورې ا اردمیم ذکته کم بد نه جوسونمونږ ضررون کړړي پهې کې هررکز مبووتی پیدا منند ان نه پی لکله آ ک نن پهې کې عبت دی پهماکانه ثرمومنین نه د اکثر د دینه ایمان لوړون کې و نه ربکه لهل عزیزرحیم یقی نن رته خامه زورور رامګون کې زیات دی۔ دا جمله په دې صورت کې اته کارته ذکر کړي ان ربکا لهوال عزیز الرحیم چې الله عزيز ذات دی رحیم ذات دی او اشاره دا پکې صورت مزامین وتا الله عزیز دے دشمنان کو اللہ دے کو کو دی دشمنان هلاک الله رحیم دی مرون کوته نه ذات ورک دایا ته پدی صورت کې ات کرت عزیز الرحیم ذکر کړي یودا ورپسې او واقعات دی دا اړي واقعات په اخر کې ذکر کړي جو غرا قوم میتاباقوز کذزور اورم عزیز ما پدې قوم میرحم کو عزوزہ کرهم کو ان کی ذات ما و اذنا ربک موسی د دې نه واقعیا ذکر کای او تر آیت نمبر 28 هغوري واقعیا د موسی علی السلام پدې کې ګڼ مقامات دی اول مقام پدې کې اولس اس اول مقام آیت نمبر 17 پورې پدې کې درې د موسی علی السلام رسالتو او مقصد در رسالت ذکر کیا و اذنات ربک موسی چکل आवाज کو رستہ موسی علیہ السلام تا لاش قوم ظالمانو تا قوم فرعون چ قوم د فرعون دی الا تتقون الا یتقون ایدہ دیزا نبچکی د کفرنا قال موسی علیہ السلام اذا ما رب دا د مدین نار روانو بی بیو بیا اپا کې و آ... لارتنا رو کشی واب رنیوی دا علتا که لارو اللہ و تو وی ورک و اس پر عون تلل شا نموسیٰ علیہ السلام وی او ایر بزما انی اخافو ان یکذبون زیاریگما دیبادما تجذیبو کی و یزیق صدری تنگیگی سی نظما او نبچلیگی جوزما نفعرسل الیلہ حارونا نتولیگا وی حارونا علیہ السلام تا او بل اے الله پاکا ذل ته زکات ا غتلی نشما ولهم علی ذنبون دته کې بعض خلک خطه چې وګوره ګناه خل وکنه موسی علیہ السلام وی ولهم او دیلرا فما دا خوار دے کہ پا پا معنی دی لرا په ما باندې ده نو زم خو ارزي کې په ګناه په مان راضي بل ته دي کې تفاصیر کې تللی تفسیری کبیر کی مام راضي رحمت الله علی ذکر کیا یا ولهم علی ذنبون دیلر اپا ما باندې ګناره غوړ دی په ګمان کې ښا د دې په خپل ګمان کې ما, ما باندې جرم نه ګرځي ته مجرم, مجرم نې ما او د هغه وم مجرمیتابۍ کنا ولهم علی ذنبون او دیلر اپا ما باندې جرم دی دغه وقته فرعون یانو مجرمو دی او دیو حقیقت کې مجرم نه او هغه مجرم ګرځولې وو یا ذنب ما نه د بدلی سره مراوی ولهم علی ذنبون او دیل را پا ما باندې بدلا دا و لهم او چی دیوی نا خواه مخواه گناوا موسی علی اسلام هو دا وجلو قص کرنه موسی علی اسلام هو نا مظلوم پارک کرنه و دا مظلوم پارکول گناه که ثواب دا مظلوم پارکول خواه فتوا دستان گنا شوا و دا دا اغی پا گمان کی یا دا اغی ما باندې بدله دا فا خوابو زیاریگما این یقتلون چی دیو ما او وجنیو مسلاو علا الله فرمایل کله چری نشی کیری داسی نشی کیری چری بتا قتل کی فذهبہ دوار رونا لا دوار رونا لا چه بیاات نہ زم کوموذ ذات سرا ان ماکم تاو صحو مستمیون اوریدن کیو فاتیا فرعون لاش پرونتا ان رسول رب العالمین مونگاستازیو درب العالمین ترپنا ان ارسل مانا بنی اسرائیل دا و د که دا بنی اسرائیلو تعداد ایلا بیل شپگ لاک تیس ہزارو خوا چه لاک او سلور سوکال غلامی بھی پیرانیانو کڑے واس او موسیٰ علیہ سلام اللہ را پیدا کو پیران تیشاوی دا بنی اسرائیل را پیر رالا پیران حیران جدہ سن چلے دا خبری ہمارا چانے وی کڑے ان ارسل معنا بنی اسرائیلا دما ماسرا بنی اسرائیلا چو دا خبر موسیٰ علی سلامو کا نو پیران اس پدوان دی زبادن شورو کا او دین مالیمی کی چیوی پی جندو خوا قالا وی پیران علم نربکا فینا ولیدا آیا مونگ پالنن دکڑیستا پا کرزمونگ کی وڑو کی اے موسیٰ زما په کور کې ډوړای غړې ما ته مسی دا ډوډ بعضدلله چا کار شو ډوړی ورکو موضا دا چل دی او هغه چل دی دا خو پیر زه ډوړی وکومهلم نرنمب کا فناوللی ده یځ کې مع تعالبه کې زمون یو میما راهغې ملیې پاه موته مخکې کو هغ اوڅو کسان غواوهونه کو ته خپله مکې کې ک بلو ب نه مخکې او دا چللی می نه دما ملمر را شي د غزت کوم د م کوم دیې ستا اریکیل چاڑوا چو ما حسن بال ما درتو داز میرا واړو مې پرون مختل ډوړې ز باد له وا الحمد ربک فینا ولیدا او بس بستا مې تا واسه رش پیش پېتله و ته مې ده پلکار غه تاسې پیمان شره ایک دی امام خو دې توی تویه تابیداری کې تبد هغه کو الله اکبر نک تمخ کې دی نبی اسلام صلی الله علیه وسلم دا خرشه کل جوشي پدې مصالحې مې تاسه زما کې کم زما کنی بیا ما پدې موزن صحیح کیږي قالا لم نردبی کافینه اولی دا مونږ نله ته په کور د مونکې ته وړو کې یو دا پ اوبادل دویم والله بستا فه نو عمرې کتینی نه اوې دلکړ ته د مون سره د اوم ډیر کلونههکهغا دا قرارلی تومونکه راپاتې شويیمفا هلته فله ته کله تی په هلته داته نو چې تا, تا قتلکې سړیې جلې دا ته نو کجا محمد صلی الله علیه داری کو ان رسول رب العالمین اد ارذل منا بنی اسرائیل یوغ مو اب افتازی یو یو مون سر بنی اسرائیل پر ای غنی خبره وتاه کا لگا براو شو وی یو روی تعالی موږ ډېر کډې دا خبرې کې بل ته څنګه دا خبرې کې تاسو ډېر مرموزه را تیر کړي او دریم وفعلتا فالت کلتی فالت او کړي تا کار تا اگتی تا کړي ته نه انکار کې اته کار کړي نه له کانو و کارو یا کنه ها وفعلتا فالت تا کار تا اگتی تا کړي او سه نه انکار کې و موسیٰ علیہ السلام فعض در دیعوستان خبری لنبی جواب ورکی خواب قالا اوی موسیٰ علیہ السلام فعلتوها دا کار ما کڑی و ایزان پا دغا واخ کے و انا من الدوالین بازی وی ایک کام میں نے اس وقت کیا تا جو مجھ پر رائع ہدایت کلی نہیں چې ما ماوین دا ہدایت لار کلو نوا نو پیغمبر با نملا دا ہدایت لار بندی دا خبر دا و را دا دولال دا مانون نا دولال خو په غړونو مانو سره راغلي دلته کېمد د ولال غړې مانی دی ښا فعلتها دا کار کړلې ما په اوکه وا نا, زوم دا نا زوم دا مانتا دی دیو دا من الضاللين زم دنا خبرو نا زم دنا خبرنو کې دی وملکی ما په پر دی وملکی ما خو دي سوق ورکړل سوق تر راغله پیغو زولې اه فعلتها اذا و من الضاللين یا د ضل دلته د مقابل د هدايت نه یا دوال بمانه د رخصی ودلتا او دا استعمالی په کلام دا عربو کې ملک عربو ادل للماء فی اللبن او بو پوی کې غایب شوی او دارنګه اگر د علاقې دوه باندې مرابي اسکل تر دې زماغه عقل هغه پټ شو کذاک الاسم یصحاب بالاقولی نو وی موسی علی السلام دا کار ما کړو او په پا دا اوقکی د مینه کون نه مظلوم سرا ما مظلوم سرا مینه کولا دا مظلوم مې میکو ظالم تا میسو کورکو وقت پیوگا زولین یا فعال تو دا کار کردو ما فا اوقکی وانا منت دوالین او زوم دا ایر و دا مایر شویوا ففرر تو زو تخت دم تاسو نا هر کلا خیب تو کم کتاب او ما وړنه نه پاتې کی نو پواح بلی ربي نو بیا رب خل ما ترځ ما پوهه او ذیو ګرځولم د پیغمبرانو نا اوس دا دمه خبره کتاب د مو په کور کې ډوډۍ خړلې موسی عليه سلام جواب ورکړي وا تلکا نعمتون تمن حالیا او دا نعمت ګوتې زبادي په ما باندې دا سه احسان دی او زمما قوم ته زایلان کړي وي وا تلیکا نعمتون تمون حالیا یا دا اقرار دی پر احسان چې دا نعمت ګوډه غو تا ما با نکړې دی خو دا ما قوم تا غلامان کړې دی او یا داسه احسان, دا احسان دي ستامون باندې چې تا دا ما قوم غلامان کړې دی نو علی سلام ورتویو چې دا څنګه احسان دی زمما قوم ګټلې راو تاسو ټلېدا ما تا کوکه کړې نه خو زمما قوم ګټاوډه کړې مړه دا یېغه ایغ نيغه بعد ویو چې فرعون یې هغ<'و په لوی دربار کې ملامت کیا موسی عليه السلام او د فرعون دربار کې ملامت کېدل مل شرم نظر دی او ته لکه نعمت تمونو علیه او دا نعمت تاسو باندې په ما اولامن کليری بنی اسرائیل موسی عليه السلام وایي ان رسول رب العالمین فرعون وایي وا ما رب العالمین رب العالمین سوګ دی اوس دا خبره وکړه او موسی علیہ السلام ولبر خبر نه کیا قال او موسی علیہ السلام رب السماوات والارض رب داسمانونو اسمانونو او د زمو کو او ما بینهما هغه چر د میسکری کتا سوی کین علیہ السلام جواب نپری پی روان تا کله کله بظالم باج در سر نخ کته کی دا سر دخ کته کړي او جی جی وته کی جی جی نه اغه نه خبر وته جواب موسی علیہ السلام وی زما رب اغه رب زې که دا اسمانونو والا رب دے دزمکو والا رب دے نو غریب بیوت مخامخ نشی کتے پر اون زرز ترگیر آوالو لے اگا گیر چا پر خپلو خوشاتارو توئیو تاصلہ را ددا خبری اورے علیکو دا حدیلہ سوئیو علیکو گتا که نرطوی ماتر پیز تو پیز خبری کواب قالا لی من حولا ہوو دکا دا نر انسان نقضی دی مخامخ خبری کئی آہ او چې دا نرطوب نخالی دی پوچی شا لگیه ای کلا پراپیگنده او کلا بدنامه ای کلا الزامونه او کل کلا سا و کلا سا ویکه تاکی نرطوبی مقامه خلاشو پیس تو پیس خبرو که تالا لی من حوله انا تستمیعونا تالا اوی پیرانا اگیر چا پیر خوشا تارو تا دادا دا خبری او ری اوی موسیٰ علیه سلام دمارب ستاسو ربا ستاسو دا پلار نیکر بلون بنو تازو د نیکه د پلار ربتو کو د ما هغه رب دی تا رپلار تو کربو هغه د ما رب دی دګران کار دی ښا زالم جابر باشا مه تراتل پشان د غادې رشید او د ام حسن او د مولانا عبد العزيزا قال ربكم و رب ابائكم الاولين قال فرعون بیا خلق تو موسی ته مخامخ نه وای لا تاسو د جلالي ګلشید اخو سمبلی و نه دی ښا بس یو خبر راټیګه کله وغه په دې قالا و فرعون <تصفيق> يكيناً تا تاسو تا دا پیغمبر ستاسو آغا تلالي گلشو تاسو تا لمجنون خامخالي واني ده قالا و موسى عليه السلام زما لن رب لنبه تقوش دا رب کرده رب المشرق والمغرب زما رب د مشرق والا ورب ده دا مغرب والا ورب ده وما بينهما اغجر دیم يسك دا غير رب ده و دا مشرق مغرب کتا سونه استا سو رب دے کتا تو کی تاسو ماته لیو نه وای وقتا تو کی اکیلی نو اعظم مرب دے اے غره خبر یو تاو کې اوس بل چل نور و ښا اوس پر را وېسته دا بظالم ظالم دا ظالم بچا نه خداره الیک ته مولانا عبدلزی او دا غادرجی سره مذاکرات وکړه چاږي په حق دی وکړه په هکه چې چې لوړ دي که ما اړر مو لو منلو زبا اپریشن وکم او زه بداو کوم او کا اپریشن څه وکي ته خلک مل بس شیطان بشي او رد حساب پر روانه وکنه او سونه په دیند سرتلاړي اے پرويز ظالما اے روغ فرعون او د دین دي دا نور کومرانان مبرت والی کا غزل دی او کا هرڅوک دې اه کاه صدر شو چې پرويز انجام ګوري ی سونا د ذلت سره پسپکا وی سره پشار پشارم سره هغه د ملک نه لاړو کته تاسو د مدارس او خیالو نساتلو، ساتلو د مدارس او مخیالو نه ساتل او تاسو انجام بدای بیا قالا لئن تخصتا ال ان غیري پرونکه زمانه مول اختیار من اول اوگر زولو زه به تاسو جیل تواچو، وچوم موسی جرم سو لا جعلنک منل مجونین او د علماء حق شعار پاتې شوي ارې د يونيو برداشګړي د حضرت شیخ الهندو <سؤال> مولانا حسین احمدی مدنی رحمت الله له مولانا عذرګل رحمت الله له حضرت شیخ القرآن د پیندې رحمت الله له حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله له دایې مخ کې د مون امام ابو حنیفه رحمت الله له وی جنازه ابو حنیفه کا بلا خیر جیل سه نکلا جنازه شیخ النلوی کا بلا خیر جیل سه نکلا لا جان مِنَ من المزجوونیلخوا مخه ذبو ګرضم تاسو دجیلیاننوونه وجیل ته بهواچمه کاالله او لووجتو ک بش مبیین و موثال سلام که ذ را تکم تازله په دلیل کاره قال فرونې راړه درري رې فلق اسو نوګزارې کا خپلاسا دا شواجه همسا غوردوله و یزاحیا حیات تصا داینه مار جو شو منډے والے الته د الله دربار کې او دلته د فرعون په دربار کې ټیکره خپل مرګرو سره نه وای کې عاجزه طرف ته اشاره را زالیمو دچا بیرو د دشمن باندې خپل کې نو بیا بنرمیو گزارنه کې دلته ګوره غاټه اځ دहात یې جوړ شو دا کا سره چاکو الکه چاکو دي څنګه دې نوې ته نار دیو غنی ته و ما ولنه روباز یو کروباسی او چې غنیته مخاف ماشین او غنیته هه هه بیا غنیت بیا را کار نه دی نو باز یي په خپل مرګ وروخته لري روباسی خپل مرګ روان سترګیرو باسی په کمزور سترګیرو باسی او چې بار نورو تشی او د دوسته اذانو په خلک خبري کوي نو دې مرویاره بس و نو جواب له ورګه بیا کنه چې بیا تا ته وینه ها فعلک قسوا هو گزارک فلا نو دا شوا اجدا اخکارا یو دا موجدې پیش کدوې مام و یده يدور ويستو اله اسبول نو او تک سپین دفاره دکتونکو چې فرعون کو ضد سم چللی لومبه کو چې راځ داهر اخله داسه نو د دا فرعون هغه کلر یلو یلو شو هغه ګډ ور شو نو فرعون اس تخپل خوشحالتار تو یاد خو غټ جادوگر راغلی ښا قالا للملی حوله وی فیران اغاچانو تا گرچا پیرا داغنا لیکن ان خامحاد دا جادو گرد پویا یو ریدو تاسو غواڑی او یو خرجکم چی اوباسی تاسو د ملک ستاسو نا فا جادو سره فا مازا تامرون وسا مشوارا کوایا دا قوم نا مشواری پچل جل کزان سرا قوم مخلی وی دا موسامو د قوم نا ملک نا اوباسی اغیسی وی یاولا محلت ورکی یاولا سا غوٹا موٹا ورکی یہ جیل تواجوے. قالو دیوی ار جه ها مهلات ورک دل او رود د دتا یاثم ورک دل او رود یا جیل کې وا چ ودل او رود د دلا کې را جمک یا تو کارا بولی تا لا هر جا هر جادوګر پوا پجو می جادوګران لمی قاته معلوم د د وخت مقررو وقيل للناس خل کو توير ايات او کې بني ضرور جامشه لا علانا نتبعو سحرا زیرا پاراش مونتابدار یو کو دجا دګرانو کدی غالب شي فلم ما جاء سارتو چرکلالال دګرانو نو فرعون توي فرعون جي ان لنا لا اجر فرعون مونتابس اجر راکه مونتابس دياري راکه ک غالب شو ګور تا باطل پرستو کار ل دنیا د مقصد د پاره دغه حضرت تلبيك د دین کار کو نو که څلیدا دینکار کوي راته وی چې مالته پیسې راکې دا دینکار دې زبې کوما ته نو نام آو استاد او حضرت یا وانکم اذل من المقربین او تاسو باید یدن نزدې کانونا ما سره به ګیرچا پیراناسه دا لوخو کې په پاتې پولیسا ټیرا ساته ما سره به ګیرچا پیر خولیناسه دغه دا بادي په دې خوشالۍ چې داسې د وغدو والا اخواته دی راځي او ان تاسو پدې گاډو را و د جیتا د سوي ای غریب اغا دی تو خيګ دی او ملګریتا سوي غ غریب غقم دا فرعون متاسه ما سره ګیر چا تو کم تاسو ور پته منډه وخه کالا نام وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ قال لهم دى موسى عليه السلام وي فذ دى د قلقو اغرزوئی اغا جتاسو غرزو انکی ایا علماء ذکرکی نعم الفقیر اغا بیس الفقیرو علی باب الامیر اغا ناکار فکیرا ناکار ملا اغا ری ربا چاہانو دوزیرانو داغی پا درو لالی نعم الامیرو علی باب الفقیر اغا خمالدار اغا خمشر اغا ری رفقیرانو پا درو حال له هم موساوی دیله مثال موسا سلام او غور اج تازه غورده کې او غورزې دیره سر خپل یم زاگانې خپلی قالو دیزت په پا پیرون پزت مدی مو قسمی مونږ بهخام مخاغالیب شو فقا موسا س او غه مثال سلام خپله کوونټې پهظاه تلقپو ناګانانه تیر کا دی جو کړی وه ف کسهاره تو سااج دیین س ی مولاپیو طالب رپورټ کړو شخې زم ړمه و اطالب هلته بوتتل وی ماشاله دیرا روغړه ورو ورو لوکي خیر خو دې وی مولیز افدارا په درس کې خبری کړي شدید الوان د پښو سره جوړ کې غلطي کړي شيخ مالیا ایته تھوري ځا ته ځا موه بیا خو چې ما خدا مثال ذکر کلو چې لقب دیته وی دا الوان په پښو سره جوړ کې غلط دی واسي په دې په دې خو پخ میرا پټو کولې کته چا یاد کړې او نا جوړه تنه خدا په خپل پیجه نه دی مونږ ما یاد یې مونږ فالقا موسیٰ سواہو بس غرزولا موسیٰ علیہ السلام فلکون تیر ناگہانا تیر کا آس جدی جوڑولا فالقی اصحارت ساجدین پریوتل جادوگران سجدک ان کی اچھے گئے کا آمننا بے رب العالمین ربی موسیٰ و حارون منگی مان روڑو پر اپ دا مخلوقاتو باندے ہیں کہ رب دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام دے او دگور دی ایمان یو دونگی رنگ ور چڑاو شخا قیامت و اخیرت محی تشو یعنی امتونو مشاهده او که در دنیا د مصیبتونو پروانکی پیران پیوسترگی رو باسی تاوزا ما دی جایت نمخی ایمان روڑو داستا سو مشر جادو گرده تا سو لے جادو کو دلے تا سو لے وفتاو لگی لاؤ قطعن نا عیدی اکم واردو لکم من خلاف تا سو باللہ سفیزا वला सुल्बनकम अजमाईन ओ पानसिबकम तासु तोल लरा कालू ला दवायर दिवे परवानिस्ता फख जमान तका कवा फिरौन जसके ला दे आजाद इन इला रब्बिना मुनकलिबून मुनकल रबता वर د دې یوه جنا چې مونږ شووال د مؤمنانو نه او و وحینا اله موسی علی السلام تا د شپې بوزا باندې ګان زما کینن تاسو بسید تلکی دیشي فارصل فرعون نو له ګل فرعون په خارونو کې راځم که اون کې خلک راځم کې دی پسیزو پس مې سې دا الله پاک اثر کرا غوندول هلاکت دفارا ان هؤلاء لشرزمت قلیلون فرعون خپل خلکو ته دا بنی اسرائیل یوٹ آنگا خلق دی او دیسای مونگا گورو خواه اینہا اولائی یکنان دا بنی اسرائیل لشیر زمتون اگا ڈلد دیرہ لگا او دی ملکو سکو انکی دی او مونگا گنجو ماتی و حاضرون تیارا دا اسلحین ڈکیو مونگا اللہ فرمائی پر غوریان میں دا اگا نما ویس دل دیلرا دباونو د چینو نا د خزانو نا د زین عزت مندونا کذالک دا سیوکه مونگا وا اورسناها بنی اسرائیل پاتیک مونگا ک بنی اسرائیل تا اغه ارسم دای بنی اسرائیل دو ور کا فاد باوهم مشرقیین نو فرعون یان با باده خلایه روزه کې پېشماني وکي نو هغه بيدین خلک به بیا په وګه نور خاطه کې را پاسي دي دې پېشماني په دې سم لې سار مز نه ا دې بیا دولس بې را پاسي ورځ یې روزه دا ها فاد باهم مشرقيين روان شپرونيان په پا هي پسي لن ورخه ته په وخت کې فلما ترال زمان چې کلامه مسجد والا ډळे نو موسی عليه السلام بلګريو جین نه لمذرقون مونږ را لاندې کړې موسا اکرام وکنه ایت دراسنه دا, دا انما ای رب سیه هدین ما تر دمارب دی ما تبلار جوړایو فاو حینا الی موسی مون گویوکا موسی علیہ السلام تا چی واه پکونته سادردا کانے فن فلقا فن فلقان 14 دریاو او پشوا هر ټکڑا پشان د غونډې لوی واذلفنا عمل الاخرین رانز دې کا او ازلقنا ثم الاخرین رانز دې کا التمون انور کا سان انور کا سان رانز دې کا نجات ورک موسی عليه السلام تا او چا سراج دې سرو ټول تا ثم رقن الاخرین بیا مون یو پیرمغ کی ذکر شوی وا یقینا پدې کې دې برتا هُنودی اکثر د دینه ایمان ولونکو نفی فی ذلک الاایا یگنن په دې کې دی برادر هُنودی اکثر د دین ایمان والا او اب تاسو دور اورد فرعون یانی را راهم که اونکی بنی اسرائیل ایتنه جات ورک دیمه واقعا واقعات ابراهیم علی السلام و اتلو الیم نبای ابراهیم ولولا دی خبر د ابراهیم علی السلام اس قالا لعبی چکلیو اقپل پلارو خپل کوم تا ما تعبودون تاو د عبادت کوئیو ایو منگ عبادت کو تا دی شکلو او ہمیشہ منگ دیل عبادت کو تازیم کو من جوری پی کو قالا حل اسمعونکم و ابراہیم علیہ السلام آید اس تاسو خبر یوری اس تدعون چکلی تاسو رابل ایدوی لرا او ینفعونکم یا نفع در کئی تاسو لاب او یا ضررون یا ضرر در کئیا دلیل سو قالو اغیوه بل وجدنا آباءنا بلکی منگا مندلیق پل مشران دارنگی کاری کوا قالو ابراهیم علیہ السلام خبر تاسو فاغلتاج پا حالداج چاج تاسو عبادت کواییا تاسو مشران تاسو زالا فإنهم عدو واللی دوی بزما دشمنان شی کچر زی بندگیو کما سواد رب العالمین نام الذي اغذى خلقنی خلقني جزې پیدا کړې ما په هوا يهدين اماتلار خاي او الذي اغذى ماته خوراک را کوي مالس کا کرا کوي او اذا مریض تو چې کله ذبي مار شم ماره شفاء را کوي والذي يميتني او اغذات چې مرګ راولي ما باندي نو ګورم بیا باندې خو مرګ رالو والذي يميتني او اغذات چې ما باندې مرګ راولي ثم يحيين بیا بجوند کي مالرا والذي الذي أغذاته جزى تمكم چې بخنه به وو کې مالا د خطايان ما مال او جما پر دیساب اره بځما وبهي ما تک لك پیسه لكولو او دې کې مار صالحانو سره او ګرځه مال ک پر سنو خلق کې او ګرځه ما د جنت دروازه ونه جنت د حقدارانو نه يم او بخنو کې بلار دما تا د بلار خلق نه ولا ولا توزن المرصاة كما فرضت دوباره پورته کې دوه خلکو کې بادوی الله به د شکل بدل کړي دته موږ تنا پرد پیدا جی دی الله وروله وردا یوم الا ينفعوا مالوا بنون دا به تاسو ردي پیدا بنور کینما له نا اولاد مگر هغه چا چې وردی الله ته پزله روخ سره قلب سلیم قلب سلیم څه ته وایي کوي هو القلب الصحيح دا هغه صحیح وهو قلب المؤمن دا مؤمن له توي القلب الكافر والمنافق من البدع دا کافر م... او دا منافق غړو دا مرضي مفسرین ذکر کړی دا قلب سلیم هغه پنځه لارې دی ښا ستاره بسن قلب سلیم ګرځي یو دا چې نیکه په لار کې مال لګي الذين ينفق ماله في سبيل البر دویم الذي يرشد بنيه الى الحق بللو زمن پهې غلا روانئ او دریم چې زړ د ناکاره قایدونه نا خایڅلورم اغلی د شهواتو د غلبې نه خای او پظم دا چې زلی د ماسیوا الله نه خاي دا, دا, دا قلب سلیم قبی سلیلارري دي اوضلی پیل جننتول المطببې ندې بړي شي نت د فاره ګارانو و بورې ذتیل جهی او کاره ب شي جام سرکشانو. وقیل لهم دي تبو يلشي اين ما كنتم تعبودونا قم دياګه سانځ تاسو عبادت کو مين دون الله يوه دلانا ااستعمدات کول شي يا تاسو بدلا غست شي فكوب كبو فيا فلمخي بوات ولي شي پدي کې او قالو دی بوایی بیو بل سر کشان او لخرته ابليس تولا قالو دي بواي پدي کې بیا بل سره جګړه کوي تلا هي قسم اینکو نا لفیدوالا لیمو بینو یکینا نو رایخ پا گمرا ایخ کارکی چکل مونگ برا برگان لیتا سو در برا لبین سرا او نو بلا رکڑی مونگ تمہا مجرمانو نیشتا مونگ در ایسوک سفارس او نو سوک دوست محروبان فلاو اننا لنا کر را کچریوی مونگ دوبارت للا مونگ بشودمو منانو نا وغور الله تبارک وتعالى ابراہیم علیہ السلام قوم غر کا ابراہیم اور اعمال کر لے نجات ورک سو کیا چو ان فی ذلک الایہ یقینن پدی کی دی برت او ندی سر د حال کو نہیں مان روڑن کی یقینن رستہ خاماز اور اور دے او گور بیتی نے تبا کا رحم کے ان کے دی من کو تیرے نجات ورک تو صورت مضمون سے رہی نجات المؤمنین ہلاک الجاہدین دریم واقعا کذبت قوم نوهن المرسلین درو جن غنل قوم دنو پیغمبرانو دنو علی سلام قوم تاسو نه پیغمبران لګیږی شو یو ته لګیږی شو نو علی جمع ذکر کا ها انکار د یو پیغمبر د ټولو پیغمبرانو انکار دی اس قال لهم افوهن ان الا تتقون کی کلو دی ترور د دین ول سلام آیا ځان نه بچی وای د شرک نه ز تاسو له رسولان الدار فتقل لا ويریګد الله نا د ما کې نه والم تاسو نه پدیس نه دا بدلا زما مگر پر رب العالمین دا الله نا واثیون د ما ته بيداریو قالوا اغي وی انؤمن له تا آیا منو او تعبیر است پک خلکه داس پک غریبانان تا تعبیرې موږ تا تعبیراري څنګه وکړو قال وه نو وما علمی نستعلم زم ما پحيکت دعات جي دي يكي ندي حساب ددي مگر پرب زما ته جره تاسو هي گي او ما ناب توارث المؤمنين او زين مشرون کي مؤمنان اوتا زين مگر ي رذر كون کي خكارا دي وي ختم انشويانو يتكونن من المرجومين تبشيره سانصار سار قالو وينه عليهم ا سلام اي رب زما يكننكم کوم ما تكذيب كيا پيسلو کي زمار ديپ ميس کي فاتحه سم پیسلا نجاتو کې نجات راکي او هغه چاته چې ما سري دي مؤمنانو نا نجات مونږ ورکو نو عليه سلام تا چې سره پاکيشته دغ کلشه وي کې ثم غرقنا باد الباقين بیا موږ ورکوستو باقي خلکو لره کې نن په دې واقعیا کې ام دې برت او سري دي بیا ميمان رولي او رښتا زور اور دې وګور کو بینو هتا باک او رحیم کو که انکی ذات دے نوح علیہ السلام تے نجات ورکا سلو رم واکیا که زبت عادونی المرسلین تغزیب کڑیو عادیانو دا پیغمبرانو دا ارم چه وو دا ارم دا دا سام زوی ارمو او سام زوی دا نوح علیہ السلامو بیا دا ارم کیو دا دا سلو رضا یو عودو یو حول یو جسر یو مش دا او زوی عادو، دا جسر زوی سمودو بیر از قوم اغیر نزبت کی گی دا عادیانو اصطال لهم اخوهن هودن چه کلوی دیتا عرور دا دی اهود علیہ السلام الا تتقون ایدان بچکوی دا عذابنا اینی لکم رسول امین زیم تاسو لارسول امان الدار فاتقو اللہ او یا ریگی دا اللہ نازماتا بیداریوکے نوالم تاسونا پدیوانے سا جارو میرا بدل زمان مگر پرف مخلوقات اتب نونا بکلی رین آیا ابادوی تاسو پہارا ڈیرے نخا تا بسونا بسکار کون کی وَتَتَّخِذُونَ تخیزونه مسانیا جوړوي تاسو بګلی ی دپه تاسو به همیشي دا بدم بدم جببارين چې کله نیول کوي نیول کو زلمم کوونکې ف تقلله د الله نوېږې د ماته بدارو کي و تقل الذي ېږې راغ ذات نه او مد کوم چې زیاتی کوړي تاسو راغیا مونه چې تاسوې پیژ او مد کوم زیاتی کوي دي بنی نه اوزاامونه وجناتتن باغو نوچینې زیې کمم په تااسو داز سرهې لورې نه قالویې برابره لپمونګه کهته مونږ تهوااز کې او کتنې د واز کوونکو نه مونګمان نه راړو انهاذا الله خولو کوولین نهدي دا مګر عادتونونه د زړو دا زمونو زمونږ د مشرانوطرری کئ او نه یمونږ چې مونږتهواذاابه کړلی شي په کس زب ودي تزیبوکهه ف مون حاللا ان فی ذلک لآیۃ یگنان فذیک دی عبرتو ونه دی سرغدی نه ایمان لرون کی یگنان رب تا حمہ ذور اور رحیم رحم کہ ان کے ساتھ بلا واقعہ ہے ما واقعہ ہاں جی کذب سمود للمرسلین تکذیب کلو سمودیانو در علی گلی شو چکل ودی لا تتقون آياتا سنة داريق الى اللانا ذهم تاس لرسول ما ندار واتقوا اللعو ياريق ادار اللانا واتوئون وما اسألكم عليه من اجر زنوالم تاسون فدئس بدلا ان اجرية اللعلى رب العالمين نزبد زمان مقرب رب العالمين دا ترکونه في ماهاونه عامامینین آیا تاسو به پریه دی شي پهیا متونو کې چې دلته کې امواله پهغ باغ نو چې و په نو کجررو چې غون چکوونه راغې تازه او نرم مع نه هتونونه من ن جیباتی بو تنفارین که نستکه تاسو د وروونه کوورونه ب پیدا په تک لایېې د لا او دماته بدار وکې او تا کو طریکه تیردونکو د ه نه او نو دیوے انہا مانتا من المساخرین ایکینا انتیر جادو پریشونا او تنی مگر بشر زمو پشان روانه معجزات د رښتونو نه وې صالح <سؤال> علی السلام داوخره دیره نمبر دو بو تاسو نمبر دو بو درغی معلومه او مرسه وی دي تکلیف ور نمبر د تاسو نه صاحب دره دی لوی پاکروادی پریکرنده مونږ نو بیا شوخ شو پیمانه ونی ولیدره عذاب پدې کې دی برات نه دي اکثر وی نه مانډه وडून کې یکره نبتها محذور او رام کې انکه ذات کذبت کو مولوتين المرسلین بل تکظیم کړو قوم درو تره سلام د پیغمبرانو چې کلو ویدیت رو د دی نو تله سلام الا تتقون آیا تاسو ځه